Бирекаст от Нърд за Нърдове Здравейте! Нърдове, нартки и нърченца на всякаква възраст Аз съм Бирето, а вие сте с 10 брой на Бирекаст Все пак, ако за пръв път попадате на това нещо веднага разяснявам, че това е подкаст създаден от Нърд за Нърдове Това е ефтиният ми таглайн, който аз използвам от самото начало и най-опорито ще продължа да използвам и занапред. Гости в този подкаст са ми обикновени хора като мен и вас Фенове, в които с страст и желание следят всичко най-ново около нещата, които харесват. В него, в подкаста, ще си говорим за кино, комикси, кетч, сериали, музика, игри, абе всичко. Като всеки подкаст, и тук идеята е да можете да го свалите на компютъра или телефона си и да го слушате когато и където пожелаете. И дори темата на един брой да не е вашето нещо, може да се окаже, че в следващия брой ще си говорим за някаква тема, на която сте страстно отдадени. Старите епизоди можете да намерите в блога ми. Просто напишете блогът на бирето в Google и егона, скромният ми интернет дом ще се появи пред вас. Скоро ще има възможност и да се абонирате за подкаста, стига да оправя проблемите с неговия фид, но за моята техническа неграмотност и проблеми ще си говорим друг път. Днес ще си говорим за кеч. За радост на всички, които като мен са почитатели на този уникален вид малко странно телевизионно забавление. Поднасям извинения на тези, които не се интересуват от каращи се мъже, жени с лъскави дрехи, които решават проблемите си в скриптирани матчове на ринг. В следващите броеве обещавам ще има нещичко и за вас. Но този път, моят гост се казва Елтимир Александров, Елто е запален кетчвен, който за разлика от много от нас е работил в някаква степен в този бизнес и има някакъв поглед и зад кулиците. С него ще обсъдим пътят към WrestleMania. Добър или лош беше Royal Rumble 2018? Какви са очакванията на Елто за двете междинни Pay Per View, Termination Chamber и Fastlane, женската дивизия и Ронда Раузи, Браун Строман, Роман Рейнс, Елайас и разбира се, очаквали Елто качество на След почти половин годишна пауза. Бирекаст се завръща и ще се постарая да намирам време и за него. Целта ми отново е да се появява два пъти в месеца, така че стискайте палци, а сега да си поговорим за мания. Селтимир Александров. Бире от Нърд за Нърдове. Здравей Ото и добре дошъл в а, голямото завръщане на Бире в ефира. Здравей Бире, за мен е чест. А, започваме веднага с пожеланията за рождени дни, тъй като а, вчера деня преди записи ти беше рожденик, да си жив и здрав, всичко най-много лични, професионални успехи и най-вече е много хубав кетч. Леле, а, би, биреш ми ме разтопиш. Това е страхотен подарък а. за рождения ден, първия ни подкаст заедно. Благодаря. Ще ти нещо, хепи Не, не, не, не, не Мерс, да. мерси. Прав. Ще си пусна, Ще си пусна как uh, звездите на да uh, го пеят. Сигурно а... някъде има трип. Най-вероятно има такъв клип и най-вероятно този клип е ужасен, като някои от всички други такива комедийни неща, които Даби Даби и са правили. За коледните песнички се сетих. Да. О, Боже Господи, не ме ще Да. <laughs> Сега на по-адекватната част от продукта има е ли това, което се опитват да изглежда по-адекватно, да макар да изглежда по-адекватно. Реселменя е буквално затъгала, отделят ни месеци половина горе-долу до нея. А... Започна пътя към манията тази година, както винаги с Royal Rumble, с голямата реклама и прочее. Какво мислиш ти за Royal Rumble 2018 Хареса ли ти Pay Per като цяло? като oh, Толкова много емоции в Royal Rumble, които сега трябва да намеря начин да, да обобщя. Royal Rumble беше всичко, което аз се надявах началото на Реслумения да бъде. В много отношения. Защото, а, особено като си помислиш, че Royal Rumble дойде няколко дни след а, юбилейния епизод на Raw, който не беше особено добре прият сред фен базата по някои очевидни причини. Royal Rumble наистина се фокусира върху сериозното. Наистина беше един вид... Окей, okay, сега вече гледай... свършихме с носталгията, приключихме с така да се каже, церемониалните неща. И Рол Ръмбъл задейства пътя към Ресумения с голяма инерция. Предостави толкова много неща, които феновете искаха да видят. И ä, зададе и много въпроси. Определено мога да кажа, че тази година пътя към Ресумения се очертал малко по-рано от предната. И може би тази преди това. Имаш предвид, че имахме някакви теории и кои ще са матчовете или че WWE намекваха това? Какво имаш предвид? Миналата година имаше много несигурност за матчовете, като се сетя просто а, за Дови чемпионшипа, който смени притежателя си толкова много пъти. И Не знаехме в крайна сметка дали ще видим Брей Лайот срещу Ренди Ортън за титлата на федерацията или по някакъв начин ще титлата ще бъде оставена в AJ. Сина също беше замесен в тези неща. И а, пъзела като цяло миналата година започна да се нарежда много късно. Добре, а, разбирам те напълно, но не мислиш че това понякога е по-добре? Защото все пак, а, не знам ти на какво мнение си, но лично аз мисля, че един от големите плюсове на кетче като развлечение са именно изненадите, неочакваните неща. Не ти ли се струва в момента, че тази година сякаш твърде отдавна знаем на къде вървят нещата? И сега, примерно, а, имайки предвид, че AJ запази, всички очаквахме, AJ да запази. Брок запази. Отново всички очаквахме Брок да запази. Сякаш ги нямаше изненадите в мачовете за титли, а, и същевременно сякаш вече горе-долу има някаква идея, какви ще са мачовете за двете главни титли на Мания, и това някак според теб не е ли проблем за бъдещете paйпервита. Преди това, двете пайпервита за мачовете за титли, някакси WW не наредиха ли твърде рано нещата? И не ги направиха твърде ясни, лишавайки ни така от евентуални изненади. Аз лично смятам, че за кетчмания е, е по-добре да се гради по-логично сюжет, вместо да се разчита на изненади и шокове. Винаги съм давал букинга в NXT, за пример. Там нещата са много ясни, защото е много ясно кой се изкачва във всеки определен момент. Някак си знаеш, че ако. Алистър Блак победи Адам Кол, то той скоро сигурно ще предизвиква за титлата, защото просто е примерно на второ място в иерархията. И това твърдо място за иерархия, мисля, че има място в ресумения, защото тогава наистина ам, са мачовете, това е емоционалната кулминация на всички сюжети. Това наистина са мачовете, които искаме да видим по една или друга причина. Миналата година, когато имаше толкова много несигурност в е, е, Карда на по понякога това намирисва на паника от страна на е, WWE. Защото наистина става въпрос за нареждане на пъзел и е, когато парчетата не се нареждат достатъчно рано, няма достатъчно време емоцията на връждата да се билдне. Съгласен съм с теб. Това, което имах предвид аз по-скоро е, че а, за пример ще ти дам веднага WrestleMania 17. Това е една мания, която рано около нея много от нас са започнали да гледат кетч и как а, скалата все пак взима титлата буквално месец преди мания. Остин приключва една огромна връжда с Triple H тогава месец преди мания, пак отново на ново е ялт, за да стигнем нали, до този епоханен бълсък между тях. През годините също имало такива примери, в които по буквално последния месец нещата се променят добре. Но е имало случаи, струваме че тази година от същите, в, къ... в които двамата шампиони, в случая AJ Styles и Brock Lesnar, сякаш вече отредено, че ще стигнат до Мания. И всеки един техен матч за титлата преди това липсва интрига в него. Не знам ти дали си очаквал Кевин или Сами да вземат Давид титлата или пък Кейн или Строуман да вземат Юниверсал титлата. При мен обаче го нямаше това със сигурност. Особено при Брок, където положението специално в този мач беше твърде предвидимо поради ред причини. Знаем защо. Мисля, че това валидно сега и е за елиминенчен Чембър Да не мислиш, че това по някакъв начин е проблем за всички защити преди Мания, защото отнема нещо от тях. Определено изглежда, че има очевидна посока в повечето нали, конкретно за мачовете за титлата, виждаме на къде вървят. Въпреки това, първо е важно да се отбележи, че тези мачове в момента не са, са потвърдени, защото все още има възможност на Elimination Chamber нещата да се обърнат. Дали да, кое е по-добре? да се продължи по затвърдения път или да се вкара изненада, мисля, че е различно, в, е различно при двата матча, защото при Стайлси си на Камура, това е нещо, което, е, което феновете очакват, с, бих казал, с огромен интерес, а Леснер срещу Рейнс е нещо, което те очакват, не е с толкова голям интерес. И Мисля, че това са два различни случая, където може би е логично да се подходи различно. Все още има място за обрати на Elimination Chamber и, може би, един от тези матчове ще понесе такъв. Ще стигнем и до там, все пак да отметнем като цяло Ръл Ръмбъл. А, казах го просто, защото ти каза, че доста доволен от нещата, които се случили там и посоката, която се върви вече по нея. Но да довършим за Ръмбъла. Хареса ли ти Ръмбъл матча конкретно? А, коя според те беше най-добрата изненада в Pay Нещо, което най многото допадна в него? най-голямата изненада, мисля, че ясно коя е. Рон Появата на Ронда Бералси беше огромен момент. А, или ти ме пита конкретно за Роа Рънбол матча? Няма значение, кажи ми като цяло за Pay Per view -то. също попада сред въпросите, които трябва да обсъдим. Pay Per View-то, къ... мъжкия, мъжкия според мен беше много добре структуриран. И а, имаше всичко, което можеше да искаме от Рол Ръмбъл, драма. А, момента в който накрая останаха ветераните срещу новите лица просто а, се усети сериозен конфликт, който феновете усещат, а, те, са, те наистина са инвестирани в това, дали Давидобише пуснат някой сигурен, някой, когото вече преди сме виждали на върха, или някой по-млад. Те вкараха тези моменти в мача когато а, наистина се запитахме, в коя посока ще тръгнат. Ам, имаше доста комедия, ролята на Хи Слейтер. Слейтър. Ам, и имаше... Не допуснаха, не допуснаха да стане твърде голям хаос. Да, имаше малко тромови хватки в по-късните фази на матча, но има известна тромовост в голяма част от ролъмбол това е неизбежно, все пак говорим за 30 души, които дори разпределени в един момент винаги се получават поне 7-8 да са на ринга едновременно, няма как да се избегне според мен. Абсолютно, това е най-трудният мат за букване. Реално. Но този път наистина се справиха, аз съм на същото не, като теб. А, наистина много оценявам драмата на самия финал, тъй като признавам си, аз не очаквах да бъде на Камура. А, оставайки Рейнс си на Камура, прецених, че Дабо да, да, и го Ползват това само, за да тизнат с марковете, тези, които искат да видят на камура на, в мейн ивент на Раселмениите. Нека го признаем, хората искат да видят на камура в мейн ивент на Реселмения, не срещу друга, а срещу стайлс. Това е идеята. Да. Запоред това беше един. Така реагирах първоначално. Това е някакъв тиз просто в момент се подиграват с мен и с всички останали. Рейнс накрая ще изхвърли на камура и ще неизбежното ще се случи, за което слушаме от една година. Но наистина много добре изигран момент, поне в това отношение. Имаше нали, качествени занади, а, броя Изигор в случая. Знам, че някои хора се ядосат, че Зигор беше лиминиран толкова бързо, но появата му под номер 30 беше един доста приемлив вариант, защото на номер 30 по принцип последните години се дават големи надежди, очакват се някакви гигантски завръщания и проче. Този път много добре използваха историката, която бяха захванали с неговото пенсиониране или както там той го определя, за да го вкарат изненадвощо. Имаше наистина такива древни неща, които в цялата картина се наредиха много добре. Включително и Русев. Това ми, че трябва да го отбележим задължително. Русев беше просто, може би, една от звездите на матча заради огромния по прием, който от веновете. Между другото, само да обърна вниманието на слушателите ти. Русев, в момента получава едни от най-силните реакции в компанията. Абсолютно. Ако, ако не сте обърнали внимание, просто наистина погледнете, защото това нещо поне стопля моето сърце, сигурно стопля и твоето. Абсолютно. Това е а, нещо, което, поред мен, може да зарадва, не да зарадват, да бъде приятно добре дори от хора, които не са фенове, хора, които са били фенове на кеча някога, които са гледали. Сега да видиш Българин, който получава такива реакции в всяка една зала, в която се озове в щатите. Публика, която скандира Русеф Дей, Русеф Дей, Русеф Дей. му, който се продава като луд и мерчендайзъм му е с а, цветовете на триколера. Това е нещо страхотно. Въпросът е дали да, ще се опитат, надявам се в един момент, защото до момента не го правят, кой знае колко добре, ще се опитат да. Използват тази енергия. Знаем, че те не обичат да правят така, но да използват тази енергия и да му дадат нещо повече. Защото се вижда, че феновете е определено в момента са на негова страна в щатите. И е, той е наистина е звезда. В смисъл, няма какво да се лъжим в момента. Русев е едно от най-горещите неща в Смакдаун със сигурност. Зависи дали го виждат като main event. -ър. Не това съм убеден е проблем, Това е големия проблем Надявам се да го оснаят Според мен шансовете му бяха по-големи да се озове в мат за титлата Докато беше все още хил Но нищо не се знае Знаем, че да ви обичат да експериментират по някоя Джиндър Махао миналата година Няма да, какво да, Но а... дори да не се случи това Неговата роля, неговото място в компанията Факта, че е стигнал до тук И че получава тези реакции Уникално е Факт, факт. И пролича отново и в Royal Rumble, защото му обърнаха внимание и позволиха по някакъв начин, те признават тези реакции, че ги има, позволиха му да изгрее по някакъв начин. Мисля, че беше а, втори или първи нещо такова с Бауър. Да, да, да. Първи. Така, че, това отново а, по някакъв начин е внимание. Дори да си първи или втори, това е някакво внимание се обръща, обръща се светлинта на прожекторите към теб. Окей, мъжкият матч, добре. А, обсъдихме матчовете за титлите горе-долу, но изненадите в тях, че, че ги нямаше. Нямаше изненади. Да, а, като качество, средна работа според мен, няма какво да скрежим точата, дори от сами Кевин и AJ, просто някак си не кликнаха, особено след като си гледал NXT TakeOver преди, ден преди това, някак си как да си толкова очарован от това, което направиха. Но женския рой рамвал мач най-вече дебюта на Ронда, казваш, че това за теб е било най-голямата изненада, не го ли очакваше по някакъв начин? Не, не го очаквах. Може би е мой пропуск, може би и аз не съм бил подготвен за това, но. Отчасти очаквах, че когато имаш 30 жени в един матч, просто няма нужда да изстрелваш такъв куршум, няма място за такъв, такъв обрат. И имаше и критики онлайн за това, че излизането на Ронда Рауси едва ли не е отнело от момента Наска. Има аргумент за това. И на всички останали жени, които участваха и... в този матч. И на всички останали жени. Но ако просто погледнем нещата от бизнес гледна точка, нищо не може да... Дори феновете в арената избухнах. И феновете по екраните със сигурност са били екзалтирани. Какво повече можеш да искаш? Аз лично имам големи притеснения за ронда, но за нея мисля, че ще е по-удачно човек да се говори след като тя вече направи първия си матч. А... Стоеше ми малко неуверено на екран, не съм сигурен, че ще успее толкова лесно да се адаптира към стила. Все пак това не е истински бой, това е нещо, което е хореографирано, което трябва да внимаваш, да не нараниш противника си. Имам ли своите лични претенения, но съм съгласен с теб, че може би отнеха малко от момента на жените и това ни дава възможност да се пренесем и към Elimination Chamber, където на pay per от Elimination Chamber ще има първият в историята Elimination Chamber матч при жените, не мислиш ли, че WWE последните месеци прекаляват с тези first time ever матчове за жените, а, не ги ли Наблъскаха твърде близо един до друг по този начин, отнемайки от блясъка, примерно. Сега с този Elimination Chamber, но отнемате от блясъка на Rumble Мача. Не мисля, че трябваше да разпределят малко по-надълго във времето подобни неща. Вероятно е през идните месеци, една-две години, да се наложи разпределенето на тези гимици, на Elimination Chamber, да има един Elimination Chamber матч и така нататък. Защото да, ще стане монотонно на всяко тематично Pay Per View да има мъжки и женски матч. Но неща като, рол, неща като женския Royal Rumble, мислят, че се. Мисля, че ще го получаваме всяка година. А мислиш, че а, избързаха DAW и Даби да пуснат веднага след това и първи Elimination Chamber матчи? Защо не изчакаха, примерно, до година? Може да се каже, че да, просто женския рол бъл сам по себе си огромен момент и той мисля, че трябваше да се случи, ако наистина искат да затвърдят женските дивизии като а, равни на мъжките, а, но да, може би, може би става въпрос за това, че тематичните pay per view са твърде наблъскани, може би наистина разреждането на мачовете просто... А, не знам какви други гиммик първите ни очакват В близкото бъдеще, все тресваме ими. Имахме вече Money in the Bank, сега очаквам да имаме някакъв екстремен матч First time ever за жените на Extreme Rules, евентуално. Идеята ми че Пример, при... да много вървят в тази насока. Примерно, ако ежегодния Money in the Bank мъжки, ежегодния Elimination Chamber да е женски е обратното следващата година и така. Да, това определено би било някакво разнообразие, но имам идеята ми е следната, че а, всичко хубаво с женската революция и начина по който я будат в очите ни, защото, нека си го признаем, в, в един период от време това бяха просто приказки, заради няколкото добри матча, които направиха а, Шарват, Саша Бенкс, Бейли, Беки Линч и прочее, това бяха просто приказки за мен, поне до един момент. Uh, вижда се обаче, че наистина uh, с постоянното вкарване на нови жени в ростера това нещо расте, но сякаш WWE толкова много акцентират върху него, че, че го развалят. В То е значимо само по себе си, остави ги те да докажат, че е значимо. Спри да повтаряш как градиш история, спри да ги вкарваш в мачове, в които не са били месец след месец. Дай някакво време, дай им Хел и Насел, след това им дай, дай Royal Rumble. Следващата година им дай Elimination Chamber, не, не бързай всичко да наблъскваш едно след друго, защото така, по някакъв начин, тези матчове според мен, по някакъв начин, се а, хвърлят сянка върху предните и няма как те да останат в спомените на феновете толкова дълго. Съгласен съм, но в uh, WWE никога не са се славили с... ох, uh, oh, изчезна ми българската дума в момент, moderation модерейшн. Uh, Имам предвид, че също можем да кажем за затръщване върху коментаторски маси. Докато, докато те работят и, и причиняват реакции, за момента тези експерименти в uh, насоката на женската дивизия са се отплатили. Реакциите са били добри. И... Uh, Съжалявам за далечния пример, но също и с Марго филмите. За сега няма провал. Те ще продължат и може би, може би наистина ще оттекчат публиката, но всички знаем, че да ви ще продължат да го правят, докато ни оттекчат. И после ще му мислят. Ясно, разбирам те напълно, Фамиш предвид. Просто няма, няма някакво ниво, в което да си кажете, окей, хайде да не прекаляваме, твърде много става. Но виждат, че работи, давай, давай, давай, давай. Това, това може би имаш предвид. Еми, да, може да се каже, че на момента нямат бизнес причина да спрат, защото за момента работи. А вече дали Elimination Chamber ще бъде твърде много, ще разберем само на Elimination Chamber, по реакциите. Кой очакваш да победи в него? А, господи, трябва да погледна участниците, колко тях са обявени, малко са... Съм... Всички вече са обявени. Алекса със сигурност е вътре, Мики Джеймс е вътре. Окей, okay, ето всемогъщата википедия. Да живее википедия. Да, това също с въпроса, който ме питаш кой ще бъде шампион на Ресл Би трябвало да е... Алекса, може би? Така предполагам. Мислиш, че няма да има някаква изненада? Някаква смяна в последния момент? Моментът на Ресл Мейния с Рон Бералси и съжалявам, че връщам към този момент. Той ме навежда на мисълта, че по някаква причина ни показаха жените, които ще бъдат на Реслмейния. Той ще очакваш ронда да е в Смакдаун с Шарлот, може би. Това е нещо. Надявам се, ронда да се изправи срещу някои от шампионките, но може би ще получим друго, може би ще получим, примерно Картенгал и ронда срещу тридхикси и Стефани Макмен. Отборен матч. Примерно, Рон Берал си може да бъде вкарана, да, в такъв матч, в който да не трябва да прави много, защото тя все пак колко е тренирана. Да, ще си прочи, е зелена в това отношение, че едно е да изкараш а, няколко минути в октагона, биеки се наистина, но друго е да успееш да оформиш 10-15 минутен кетч матч с всички необходими движения, за да поддръжиш публиката на крака. Това, да, и... Може би след... И след като сме виждали Яска, в... сме виждали Яска и Шарлот в толкова мачове, след това ако Ронда вземе някои от тези позиции на карта в тези мачове, това би вбесило доста хора. Да, нечестно е до някъде и спрямо жените, които са там от години, които се трудят и не получават такива шансове, изведнъж идва Ронда с... Да, разбира се, с цялата слава, която тя има в ММА и средите, идва Ронда и получава манданството на мания, което най-вероятно няма да бъде прието добре от хората. Да. Но от друга страна, мисълта за шала срещу Ронда определено ме вълнува. Или азка срещу Ронда. Азка срещу Ронда определено ще е нещо интересно. А, но да оставим жените на страна, наистина там има много потенциал за развитие. Все пак ще имаме и мъжки елиминационен Чембер за претендентското място, кой ще се справи срещу Леснар на Ресумения и ще се опитаме да сложи край на неговия едногодишен, дори не мога да повярвам, че го казвам, едногодишен Рейн с титлата. Та, Няма въпрос? ли да е Лайас? Извинявай, че те прикъсвам. Знаем, че е Лайас. Може да му А, а Моят въпрос е, ще да е малко по-различно оформен. Ще да те попитам дали според теб Чембъра ще бъде спечен от Роман Рейнс или от Роман Рейнс? От Роман Рейнс или от Елайас? Нещо не те чух. Не, не не сте предвид Роман Рейнс или Роман Рейнс. Не мислиш, че този матч вече е готов? Мисля... И пределно ясен, че ще видим Роман срещу Брок на Мания. Мисля, че това е онзи матч, в който а, говорихме по-рано, че могат да си позволят да вкарат брат. И според теб И... това ще е И за... Да, според мен това ще е Илаяс. Пригответе се за ерата на брифтарите. <сък> Ам... Не. Всички се надяваме да бъде строман. Роман. Да, факти и аз имам такива надежи, но не мисля, че след мачи миналата година, не мисля, че след Стром вече получи колко 4 мача за титли мисля, 3 през последните 5-6 месеца. Не мисля, че ще го направят това нещо. Мисля, че твърдо са си тръгнали към Рейнс. А, колкото и да не ми се иска, сякаш нещата не си не вървят на там, Рейнз загуби цлата от мис преди ба остана до края на. Самия Ръмбал последните години, между другото, не знам дали ти е правил впечатление, много от Ръмбал откакто титлите са две, а в много от Ръмбал последните двама, които остават, накрая са в. и двамата са в мачове за титли на Амания. Така че. Аха. Има го не това, съм забелязал. Не, не винаги го има. Примерно, нямаше го при Оберто Деорио и Сантино една година. Мисля, че те бяха двамата. Но. Да, беше безумно, но по принцип се случва това нещо и мисля, че Дави Даби твърдо са решени. Колкото и феновете, ека му признаем мъжката част от феновете с Марковете или както там а, бихме ги определили, колкото и да сме против да гледаме отново Роман Рейнс в матч за титлата, изглежда, Дави Даби са тръгнали към този път, поне на мен така ми се струва. Отново да гледаме Рейнс срещу Леснар. Би било малко странно да тръгнат. Да, това е сценария, който очакваме и, а, и все пак мислено се бунтувам срещу него, защото би било странно да билдват този матч а, две години след като са го билдвали вече за кетчмания. Да, получихме троен в крайна сметка, но те минаха през този билд, но това не е ледения срещу скалата. В никакъв случай, това си мислих аз скоро, че просто... Те двамата нямат тази химия помежду си, нямат тази история помежду си, че да ни пука и да ги искаме да ги гледаме отново в Main Event на Mania. Да и просто а, на този момент все си мислят, че а, не искат да си карват този прошун, нали. не искат да се застряват по този начин, а, да правят този билд отново, защото той звучи токсичен. Но големия въпрос е следния, дали това, че за нас звучи токсичен, дали това, че ние не искаме този матч, аз, ти, а, други фенове, с които комуникираме, в онлайн. Но нека го признаем, че всъщност сред casual феновете има доста почитатели на Reigns, които най-вероятно не биха имали нищо против да вият подобно нещо. Даже биха се радвали. Reigns, да, Reigns получава сърквания в залите, но дори онлайн в а, публикацията на Dabi примерно, не знам да си обърна внимание, Изключително много хора са про-роман настроени. Той мета неща да, да продава доста. Факт, той продава доста има много фенове и има много почитатели сред по-младите фенове, но говорим за Кетчмания, когато отзивите към Кетчмания са в светлината на прожекторите, както и самото шоу. И това Помниш, помниш реакцията, когато, реакциите, когато Батиста спечели ръмбола, после когато Роман спечели ръмбола, защото yeah. бяха, това бяха едни от най-лошите моменти за да ви от към реакции на феновете. Но тук говорим за кетчмания и за мейн-ивента и за кой ще победи Брок Леснър. Могат ли да понесат този риск От към реакции? Наистина, може би най-добрите реакции биха били при а, Строман. Но, както ти казах, ми се струва, че те вече изгърмяха този куршум. Няма да прибегнат пак тази насока. Елайас, не знам дали си сериозен за Елайас, според мен ми се струва, че той е твърде yeah. зелен и го по-скоро за мат с сина. Ние nee, всички тези неща ги говорим хипотетично, защото Елайас ще спечели. <laughs> Чакаме да видим. Между другото, а, слушах го в а, подкаста на Ейчин Доста срамежлив тип. Доста обаче е наясно с позицията си, с това, което трябва да прави. Наясно е, че в NXT не е работил гимика му. А, и още разказа, че три вече му е казал, че да, окей, okay, този образ нали, не работи тук, но когато ти спратим в основния ростър, там може би ще работи. И наистина така си оказа. Това е един от малко случаи, в които чист, който не е бил популярен в FNXT, стане изключително популярен в а, мейн ростъра. Може би е... пример. Рядък пример, може би заради факта, че е така по ентертеймент ориентиран. Намери някакъв досек с публиката, което има от огромна полза. Хуланд с и които с репликата, това какво означава UWW. Мисля, това са едни малки попадения, които лека по лека го изграждат, но... Мисля, че с него би ще подходят малко по-внимателно и... Аз съм на това мнение, че да, бе, да бе, трябва да подходят по-внимателно с кичистите си, да има някакво ясно изкачване. През мид карта, пър мид карта и а, мейн ивент, което през последните години истина се е разпиляло и в един момент не можеш да кажеш Този е мейн ивентър, този може да стане шампион, този е по-скоро с интерконтиненталната Няма го това нещо, тъй като е една голяма каша, всеки се бие със всеки всеки го бутат в връжди с големите, след това го връщат в а, безмислена връжда, после пак с големите На мен това честно казано ми липсва Но го има като проблем според мен и в SmackDown и в Roll заради това си мисля, че с Elias най-вероятно ще подходят малко по-внимателно, но може би маки с сини след това интерконтиненталните ли? Не, не знам, обаче. Так, да така изглежда. Изглежда, Из... че са отдадени на пуша на ЕС. Това, за което ти говориш, е, е... И аз мисля, че е голям проблем в WWE, защото няма, изградена... няма ясна иерархия. <нат> а, а във всеки. Съжалявам, че правя паралел с спорта. Някои хора биха... Э, не биха се съгласили с това, но в спорта всичко е много ясно. Някои отбори получават определени матчове по определени причини, за да стигнат до някъде. И э, NXT работи на този принцип. Да, имаш ли? При... Първа, втора, трета група. В смисъл... И имаш ли отделни лиги, имам предвид, ако си достатъчно да. добър минаваш в следващата лига на следващия сезон, след това в следващата лига на следващия сезон, тук сякаш го няма. Е, да, в Каша. В НЕКС ти е много лесно да си подредиш целия ростър в класация. Да, и което е по-изнадващото, как е възможно това присочите дори нямат ниткар титла и пак успяват. М може би това е ключът, че са фокусирали усилията на всички персонажи към една цел. Да, да. И тук копираме отново до победи и загуби, реално влиянието им, а, какви са връждите, какви са мачовете, дали има, примерно, гимик мачове, защото гимик мача след гимик мача имаш по-голям шанс за тази тълшот, според мен, особено Фенекс Ти. Да, това, да, абсолютно, защото това а, обикновено е края на а, огромна връжда, която най-вероятно е била... А, преход към uh, title picture Да, определено. Да затворим темата и за chamber нещо, което определено е хубаво да, да вметна, <тък> тъй като ми се върти в главата от известно време, че ако се стигне все пак до Роман Рейнс, ако не спечели Хайес, ако Reigns наистина спечели, което за мен ще е твърде предвидимо, болезнено предвидимо, ако спечели Reigns, и ако се бие сброк на Мания, Единственото нещо, което според мен, да, може да ти прозвучи малко а, фентези гимми, букинг, твърде. Знам какво ще кажеш, знам. Тейкър да е съдя на матча. А, не, не знам какво ще кажа. <laughs> Изненада клите. Грубаря съдя на матч между Брок Леснер и Роман Рейнс. Двамата единствени души, които са го побеждавали на мания, се изправят един срещу друг на мания. Това все пак това са слуховете от миналата година, още от миналата мания, че двамата ще имат матч. Обаче, Тейкър", в смисъл свързващото звено между двамата, той е 10 я. Това би било нещо, което, да, няма да направи мача по-добър, няма да повиши качеството му, знаем, че лесна, не обича да се старае. Но от сторилайн uh, гледна точка, според мен това ще е нещо по-спояващо, което ще даде някаква допълнителна войка на този мач. Защото, често казвам, не виждам Тейкър да участва в мач тази година. Не знам дали изобщо кариерата му не е приключила наистина тотално. Особено след появата му на. 25. Но ето една интересна идея. Казвам я пръв, заплувам, ако някъде, някъде се появи, да знаете чули се от мен. Трябва да подадеш документи да, да я запазиш. И след това а? да я продадеш на WDB, но трябва да я кръстиш по начин иначе не знам как ще я запазиш. <laughs> трябва мисля, да има че... готино име като Монреалския скруджоп. Да, не мисля, че има трейдмарк uh, за предположение за кетчмачове, така че. Ще се въздържа. Но държа поне тук да съм казал, че, че имам тази идея, според мен ми струва по-приемливо от сухия вариант Рейнс Леснар. Значи ти мислиш в посока Кетчмания 28. Общо взето. А да, да не сбърза... А 28? Да, да, да. Разбрах какво имаш предвид с а, Шон, а, Тейкър и Трипотч. Да, да, а... което беше много изпълнен с драма и с история матч. Да, това беше матч, който беше граден години наред което е да. едно от малкото неща, за които свалям шапка на Даби Даби през последните 15 години, може би откакто гледам кеч или повече са вече, не знам. Това беше нещо, което те успяха чрез ресе че след дрес умения, чрез дрес да го изградят перфектно. Съжалявам, бире. съжалявам, не мисля, че има начин да видим Губаря в uh, съдийска тениска. Да, да, това е единствения проблем. Съгласен с теб, това е, също го обмислих. Това е големия проблем, че просто някакси не мога да си представя текер с съдийска тениска. Но... След като свали пълтото и шапката на Кетчмания, нищо не може да последва този момент. Може да излезе като Special Enforcer, не знам, прав си, прав си. Просто, нали знаеш, фентази букинг, от време на време е някакви идеи да, да ги нехваме. Иначе, ако правим Ultimate Fantasy Booking, Broken Matt Hardy, Също пропаря. <Срещу> <съща> това, <съща> това би бил а, доста интересен матч, просто не мислиш, че е мат в момента. Все още са успели да го изградят, да, би на това ниво. За много от феновете все пак той е... Това е нещо ново. Те не са гледали TNA. Браво. Така че те първа да би трябва да работят в тази насока. Ще си говорим и за мат. Има... има време да споменем и него, а... ако не сега, в някой бъдещ подкаст. Но да продължим с пътя към Resa защото след Elimination Chamber има и а, спирка за SmackDown и това е Fast Lane. Там обявиха също главния матч Styles. А, ще защитава срещу Кевин Новен, Сами Зейн и още един човек в четворен матч. Матчът ще се... още е четвърти човек ще се реши в Смакдаун, uh, в матч между Баран Корбин и Довз Игор. Берен, баран, Отевър. whatever, Корбин. Та, какво мислиш ти за този матч? Защото преди малко още в началото на подкаста си говорихме, че сякаш вече е решено Стайлс на Камура, на Мания. А, има ли шанс поред теб да има някаква изненада в това пей и Стайлс да загуби? Според мен няма никакъв начин Стайлс да загуби, защото ще, това би вбесило твърде много хора. Може би само за Кевин Олес това би проработило по някакъв начин, а, но това би било много радикално решение. Не знам какво би... Не знам какво е нужно за да вземат такъв, такъв риск. Добре, не е ли това? Ето, за този проблем ти говорех. Имаме четворен матч, който в друга ситуация би бил много интригуващ, дали пък някой няма да вземе титулта. Но сега имаме един месец до Мания. Едва ли не са ни казали, Шинсуки на Камура, срещу AJ Стайл ще гледате на Мания. и Не убива ли това по някакъв начин част от интригата в този четворен матч? Определено убива част от интригата, но по някакъв начин това подсилва и подкрепата към Стайлс, което в крайна сметка е крайната цел, когато си решил, че ще бил този матч. Просто хвърляш малки изпитания и ам, реално никой всичките други опоненти на Стайлс са хилове. Тъй, че всичко е направено с цел ам, изграждането на Стайлс. Дали, дали е предсказуемо? Да, може би, но е много сигурно от uh, сюжет на точка. Тоест да изглежда по-силен шампион, според теб това е цялата идея на този матч. Да, по-силен като шампион и реално това е матч, в който uh, не вярвам, че четворен матч за титлата на Дълдави, в който участват Стайлс, Оленс, Зейн и uh, Корбин или Накамура, ще, uh, uh, ще получи слаби реакции. Корбин или Зиглар, съжалявам. Ще получи слаби реакции. Този мат ще получи реакции и тези реакции ще бъдат за Styles. Добре, а какво би казал за една изненадваща смяна? Примерно, Олэнс да вземе титулта и още на следващия SmackDown Styles да си върне. Какво mm... за подобни, подобни подходи? Фенот, ба, мнението ми е това, което е на... Нението ми е същото, като това на доста фенове, че това разводнява title picture-а че миналата година, когато толкова често се смени когато титлата на федерацията смени притежателя си по едно време това просто умалува же титлата като си помислим, че Брай Лайот беше шампион за кратко тогава и сега като погледнем Брей Лайот къде е, като си помислим, че титлата беше разменена между Стайлс, Лайот и а... Сталс, а, Сталс, Сина Сина, Лайот, Да. да. Ортън и никой от тях не можа да задържи титлата толкова дълго, колкото Джинбер Махал. Да. То реално се получи, а, без да навлизаме чак толкова детайли. Ръл Ръмбъл Сина я взе от Стайл, след това загуби на Елиминейш ебор от Лайът, който е загуби на Ресълмейни от Ортен, който пък е загуби месец по-късно от Махал. Това означава, че в рамките на 2 или три месеца, не знам колко се получават, а, мисля, че са два цели, два и половина месеца имахме смяна, че три шампиони. И точно за това говоря, че миналата година намирисваше на паника от страна на WWE, защото все още нареждаха прачетата. Това се отрази върху програмата и върху емоционалния ефект на сюжетите. Не знам, ли, аз някак харесвам изненадите понякога, когато са смислени, когато има някаква логика за тях, но именно това си тревогите ми, за които ти говоря, че вече знаем на Камура Стайос на Мания, лично аз очаквам Рейнс Леснар и това са неща, с които се да свикна, нали? Особено в Рейнсерс, нали? <сълът> опитвам се да свикна, просто. Ежедневието е тежко. Да, нали но... знаеш смисъл, живееш тази идея, знаеш, окей, okay, решили се го примерно, а, надяваш се, че няма да е така, но просто не възлагаш големи надежди, за да не се разочароваш. Но а, твоето мнение е, че няма да има никаква промяна, че на камура Стайлс е твърд за мания матч и ще е за титулата. Стайлс и Накамура избежда на мен ми изглежда като твърд матч. Другото също изглежда като твърд матч. Лезнар срещу Рейнс, просто надеждата умира последна. Точно това е. Надеждата умира последна, но умира с а, Супермен Панч копие. Не е отговорно си... е направено. Да. Ако си спомниш, че миналата година а, се питахме дали а, нали, между Лезнар срещу Голдбърг и Олен срещу Джерико, ние се питахме кой ще бъде матча за титлата. Което да, бяхме <съща> и по случи там, така че да не се връщаме в този... Може би надеждите ни са били малко твърде високи. Да, определено. Макар че Джерико Оуенс не се получи, кой знае колко добър мач, те самите го признават, но, но наистина предпочитахте да са задителта, отколкото Голдбър Клеснер. Той но не беше позициониран по този да, начин. Да, но нещо важно, което също трябва от мен, това е може би най-важният въпрос. Очакваш ли в следващите месеци половина WWE да успеят да изградят един интригуващ карта за WrestleMania? Знаем, че Мания не е само двата главни матча, Мания е много повече. Какви са твоите очаквания? Очакваш ли да се получи една а, логична, смислена... Сам каза, че историят според теб трябва да се развиват бавно, внимателно и да се върви в една ясна посока. Очакваш ли да запазят тази ясна посока, която може би ти като фен имаш в главата си? Как точно ще изглежда карта според теб? Какво очакваш? Добър, лош карт! Очаквам много добра ресълнение, защото обикновено е много добра ресълнения. И само да, да ни върна малко към нещо, което казах в началото, ние тук-що изброихме много критики на началото на пътя към Ресълмения, но в началото на подкаста казах, че е ръмбо е всичко, което очаквах. Защото те тръгнаха в посока, която изглеждаше, която изглежда логична. И все пак имаше достатъчно изненади, било то водени от носталгия. Ам... И един правилно изграден път към ресълмения трябва да е добър баланс от логика и изненади. Ам... В... В преди няколко години имаше една кечмания, която се опитвам да си спомня коя беше, която определено разчиташе на шок ефекта. Момент, сърчно. Кажи ми, мачи, мога да се опитам да ти кажа преди да си я видял. Джерико срещу Стайлс. Джерико срещу Стайлс а, преди две години, 2016 трябва да е. Пред, преди две години, да. Това е кетчманията, когато скалата излезе и набързо победи Ерик Роун. Да. Това е кетчманията, когато... Ам... Джерико, победи Джерико победи Стайлс. и Зак Райдър спечели интерконтиненталната титла в ладър матч. Не мога да кажа, че това са... Поне за Крайдер, не, не мисля, че беше най-добрата цена, която може да си пожелая за Маня. Него определено беше шок. Поне, поне за мен лично беше да. шок. И... Ам, може би са се опитвали да... Да компенсират за Рейнс срещу 3TX, което е бил предвидим мейн ивент. Но... С предвидим резултат. Да, да. Но... Да, правилният сторителинг трябва да включва малко изненади. За момента мисля, че има пространство за изненади и все пак пътя към разумения изглежда горе-долу логичен. Какви са твоите очаквания за underкарда тогава? Имаш и някакви мачва, които поне според теб изглеждат доста вероятно. Очаквания или надежди, защото това, Възможно, на което. За с... различни неща. Да, прав си, да. Както прецениш, просто поясни нали кое от двете. Няма като проблеми, цяло, си, надеждата ми, първо ще кажа надеждата ми, защото тя ми е готова, висил съм върху нея много дълго време. С, с, Строман трябва да чаленджва за титлата и да видим да болят клъб срещу The Shield. Това е интересен вариант, но това, което а, ти сам спомнава, че са надежди, все пак Амбролс е контузен, а, зависи да и няма да продължат да го занимават за Джейсон Джордан няма ли много фактори допълнителни към това нещо? И, има много фактори, разбира се, най-голямата, най-големия фактор е контузията на Амброс, но последните няколко прецедента за това колко, не искам да му контузията му, просто казвам, че в, в, в последните няколко. В последните една-две години сме виждали доста забръщания, които са били по-рано от очакваното да. и от гледна точка, за от гледна точка на кечмания, Кичистите сами се предизвикват да, да дадат всичко от себе си, да се появат там. Както се Сед с миналата година. Добре, надеждата ти е това? Очаквания някакви? Нещо, което според теб ще се случи, макар може би да не го искаме. Очакванията ми са, че Бронз Троуман сигурно ще има момент с Биг защото това е големия... Защото това е последната година на Биг нали? Да, мисля, че да. Колкото и да не го искам, Брон Строман би могъл да бъде вкаран в Андрея Дъджайна на Мобил Батл Royale, защото кардът изглежда много пълен. А, в момента в WWE има повече звезди от всякога. Май-май. Има го факт. А, и, и, да, и ако си спомниш Кетчмания 30, когато имаше примерно 4 с матча и останалото бяха Андреа Джайант не можал Бато Роял и момента пак. Не си на матчове имаш преди отборни да. матчове. Някой с стълби ми че че имаше пак. С... О, да, си. да. Вики Геребо Invitational Match. Да. Uh, Батл Роял от 31 души, само <сълт> uh -hmm. uh -hmm. uh -hmm. uh, да уточня. И на пришото има 4-way Elimination тейм матч. И също така на мейн шоуто има The Shield срещу Кейн и да New Age То, Това беше, Кечманият 30, съжалявам за дългото обяснение, но Кечманият 30 беше а, структурирана около 4 много важни синглс матча и всички бяха наблъскани в всичко останало. Мисля, че отчак... тази година пак ще е така. Кечманията в днешно време е малко по-дълга, малко малко по-различно се структурира, но има, голяма, има голям шанс няко от, според мен, някои големи звезди да бъдат сложени в доста маловажни матчери. Има винаги го има като вариант. Това, което ми прави впечатление на мен тази година е, че за моя радост обърнаха внимание на отборните титли в двете шоута, така че да. Не очаквам да ги набутат в прешоутата и, два, и двете. А върти ми се сами и Кевин също Диусос за отборните титли като вариант. А, защото това, начин, това е вариант. Да, защото и по този начин и Кевини сами ще получат своят кетчмания момент, ще се продължи историята, това, че са отбори и отново са приятели, а диосо ще получат една голяма награда заради това, което правят през цялата година и страхотните матчове. Но наистина отново го има проблема с това, че има твърде много хора. А, не, може, не знам дали можем да кажем звезди, защото все пак е имало периоди, в които а, хората в карта са били по-малко, но са били по-популярни всеки за себе си, сега имаме доста неразвити образи, а, според мен. А, просто бройката наистина е много голяма и даби-даби наистина може би ще се опитат да ги набутат в някакви мултимен матчове. Очаквам поне за американската или може би интерконтиненталната титул отново, по-скоро за американската тази година, да видим някакъв мултиперсън матч с а, тези хора от SmackDown, които просто не могат да им намерят друго място. О, Рут, Корби. Зиглър, ако щеш, да. Да, Русев, може би, за съжаление, а последните седмици си намекна и за Ортон, че ще се насочи на там. Така че очаквам нещо подобно и в тази насока. Но ще поживеем, ще видим. Доскоро очаквах Джон Сина срещу Само Джо. Но... А, ясно, контузията на Джо Май е предсака нещата. Заради това сега съм по-скоро склонен да вярвам, че те пуснат Сина срещу Илайас. Или все още търси място на Стройман. Наистина не искам да е в Андрея Джайн Баттл Другия вариант но... за Смис, мисли, го пропускаш. Те, като те имаха леко спречкване преди Мис да бъде разкаран за малко. но има варианта Стройман Мис за интерконтиненталната. Много трябва да внимаваме с леките спречквания, защото особено в пътя към Ресл те го да ви го правят постоянно, просто посяват семена. Това е много удобен storytelling, но не е много подреден. Да, и не винаги дава резултат. Дори да се надяваш или да се надяваш да не се случи, може да се случи точно обратното. Абсолютно. И остават някакви минути все пак. А... Беше, мисля, че покрихме основните неща. Разбирам, че ти очакваш една добра мания. Честно казвам и аз се надявам да бъде такава. Не мога да кажа, че очаквам. А, малко мен тази липса на изненади, а ме притеснява, не, не мога да кажа, че ми допада наистина. А, същевременно, имайки преди какви изнадени под нас и WWE, може би трябва да съм благодарен, че няма толкова такива нещо типа на Махал Шампион. А, но все пак, тъй като ни слушат най-вероятно хора, които се интересуват по-разпалено това нещо, а ти определено имаш какво да разкажеш. А, знам, че си имал. Надявам се, не е тая, че си имал досек с това, което ние всички толкова харесваме което гледаме и следим години наред, ти все пак си имал досек с бизнеса. Би ли разказал за хората с няколко думи какво точно си правил, къде си бил? Ох, oh, um, <laughs> ами, при... <laughs> какъв въпрос, а не бях подготвен за това. А, прекарах, а, учих, учих във Великобритания няколко години в университета в Хълл. И в момента, в който започнах да следвам в Великобритания, се реших това ми е възможността да се докосна до кеча. Защото ам, не, ам, в момента, не знам колко от слушателите са наясно, Великобритания в момента е кечландия. Там стават повече шоута от глава на населението и то добри в голяма част, голяма част от тях. Ам, отколкото на всякъде друга, да имайки ки прави, че Великобритания е една преда от територията на Тексас. Mm -hmm. ам, и а, им, имах шанса да, да а, потренирам малко в академията на NGW. Видя се, че няма да съм кичест. Беше се видял много преди да стъпя а, в, в ринг. И ам, работил съм като production круз за NGW и за лодка Culture и за други малки компании, както и оператор, рингсайт оператор, основно за лодка отшери NGW. Тоест, видял си отблизо как стоят нещата, как се работи, как се изгражда цялото шоу, а не само готовия продукт. Ами а, най малко най съм имал възможността да си поговоря sí. с доста хора и да им дълбая да в мозъците, както се казва, което а, на моменти е страхотно, а Фактът, че имах възможност да си поговоря с Джим Корнет на по отзад зад залата, беше тотално откачено. А той постоянно сипе мъдрости. Примерно. Каз, казвам Джим Корнет, защото той не млъква и, и постоянно просто трябва да се моташ край него и да слушаш. Да. И познавам хора, които много биха се зарадвали на това да се видят с Джим Корнет. Но yeah. а, това е нещо много интересно, според мен като тема също, може би дори по-интересно от пътя към рецепти, защото ти можеш да разкриеш неща, които, за които много хора не подозират за това как се прави едно кетшоу. Така че в края на този подкаст така неофициално официално на следващ, не знам кога ще бъде, надявам се, че няма да е след половин година, в който си поговорим най-вече не за продукта на WW, а си поговорим за кетсината в Великобритания. Хората, които излизат от там, веднага ми скача в главата Willow's Spray като име. А как точно се създава шоу, това нещо да го обсъдим в един следващ подкаст, ако разбира се има желание. С удоволствие бире. Британския кетч е тема, която ми е много, много при сърце. Знам абсолютно ненужни факти за британския кетч, тъй че да, за мен би било удоволствие пак да ти гостувам в подкаст. Благодаря ти много и за това гостуване. Радвам се, че се чухме. Желая ти Една чудесна мания. Със сигурност ще се си видим до тогава, но все пак отново. Честит рожден ден на Патрици и все повече добри изненади от даби-даби. Благодаря ти, брат. Добри изненади и на теб. На теб ти пожелавам повечко изненади. Благодаря ти, благодаря ти. Колко ти да не ги обичам. Бирека. От за нардове. Отново благодарности на Алтимир за това гостуване. Радвам се, че предвидихме и следващото му участие. Вярвам, че той определено има какво да ни разкаже за това как се организира едно кетшоу, шоу, каква е работата, която не виждаме, какъв е кетч пазарът във Великобритания и кои инди величие е срещал и гледал на живо. да отбележа, че това шоу беше записано преди около седмица и нещо, така че не беше ясно все още, че матчът на Фаст Лейн ще е петорен и Довзигър и Банен Корбин ще са в него, но това няма особено значение. Съгласен съм с Елто, предполагам и вие сте съгласни, че матчът най-вероятно има за цел просто да издигне Стайлс и той да победи колкото се може повече хора преди матча си с накъм на Мания. Ще видим дали това наистина ще е така. Но ето, не случайно си поговорихме и за следващ брой, защото това е една от идеите за прераждането. Малко ми е странно да го нарека така, но. Наистина е прераждане, прераждането на Бирекаст. Вие да имате идея какво да очаквате за напред. И няма какво да се лъжим, оскарите са скоро, така че ни очаква и брой на подкаста, в който ще говорим за състоянието на киното в момента. Надявам се, че аз и вие ще получим препоръки за някои филми от миналата година, на които си струва да обърнем внимание, дори да са били пренебрегнати от критиците. До тогава посещавайте редовно блогът на бирето, харесайте страницата на блога във Facebook, която, както можете да се досетите, се казва <сък> Влогът на бирето. И още един последен чип плъг. Хвърлете едно око на YouTube канала с книги под завивките. <сък> Става дума за влог за книги, в който с приятелката ми ви препоръчваме книжни заглавия, на които мислим, че си струва да обърнете внимание. Ако се чудите какво да четете, обърнете се към нас. Влогът се развива страхотно, Гордея се с него, така че хвърлете му едно око с книги под завивките. Повтарям и потретвам. С книги под завивките в YouTube и в Facebook. Това беше всичко от десетия брой на подкаста Бирекаст. Брати и сестри Нърдове, аз записвах това нещо за втори път, защото предния път записвах си изключен микрофон. Но на всеки го се случва да сгреши, така че до следващия брой и бъдете велики. Бирекаст. От Нърд за нардо